تاره کی چې ټول زړباندا شراشی وذالک الرح دا غزند کنه چې قران ذکر کوي بیا ګورنه لری کی بیا هیڅ علاج نشته علاج شي او ذهن کې دا راته چې رب عزت وی ته له بیا سزا ورک نه نه نه رب عزت خو کلا اوپر خو دی فطرت اسلامي کې پیدا کړو بیا وا عقل سلیم ولا ورکړو پیغمبر راوړي ګ کتابونه راولګو علما حق پیدا کړو بیان کوي دیپو کوي ن دې تختل خوخه باندې وای نه مننه تختل خوخه ما کړی خوخه جگړه کوي تختل خوخه خپل زړه خوائش پته دي تختل خوخه دنیا غورا کوي تختل خوخه تدبر وکړن پری دي چې دازي دا ناروای کو کو کو, کو نا اخر کې مرز د هټ ورسې ده اوس د دې علاج قابلیت نه ده نه رب ال عزت وګونم باند کړه زړوم باند کړه ا وسترګوم بل روشد او هدایت د پاره مرشد کو پری رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمای ان زرتم ام لم تنذروهم حمزه استواړه اسا ير اولو اول جوړ برابر دي نه بلکوم کو جائے د پیغمبر په بیان اغنه سبب دی داغه تا خبره کو زی جناړو داغه پاسته کو هغه شیله کینه الله دې موږ ساتي اوس څوک وای نانا نادا جاته اوس وادا جاته مته نه رواه د عین انصاف دی د عین انصاف دی ختم الله علی قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاو حکم د دنیا حکم د اخرت ولهم عذاب, لو عذاب عظیم لوی عذاب الله تیار کړی عظیم یوه دې عظیمه ابیا ورته تنویروم لوی عذاب الله تیار کړی ذکر دو کفار او دوایتونی کې ترجمه الف لام میم الله ډیر خبر وي دي کو معنی ذالکل کتابو دا کتاب چې دی لارې بشي هي نشته دیشک پدې کتاب کې چرالګل دی الله او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کې چرالګل دی الله او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خدل للمتقین توفیق ورکړي د پاره موحدین متقین انسان ثابتون کیږي موحد خدل للمتقین نور دی دپار پاره موحدین الزینا یؤمنون بالغیب اغا کسان ایمان ایماناری یعنی توی افاقه با و باندې چې دلائل په موجود دي بل معنا الذين يؤمنون بالغیب اغا کسان چې دی ایماناری او زړه سره نه یوازې په خپلوا الذين يؤمنون بالغیب اغا کسان چې دی ایماناری او موجودګید مؤمنانو کې خپل موجودګید مؤمنانو کې هر حالت کې ويقيمون الصلاة د تعدیل کوي په ارکان د مسجد قائم کوي مزه یعنی تعدیل کوي په ارکان د مسجد ويقيمون الصلاة دوی هميشه والی کوي په مزبان دي ويقيمون الصلاة دوی تیارې کوي د مزه ويقيمون الصلاة دی اشاعت کوي د مزه مزعام کوي ومما رزقنا منفقون او د ارمانل چمن ورکړې د دې ته خرچ کوي پولار د الله هک ولذین یؤمنون بما انزل الایہ او هغه کسان چې ما نړي په کتاب چرالې ګلښې ورته و ما من قبل او هغه کتابونه چرالې ګلښې ورته د مکه و بل اخرته هم یوقنون او په دغه اخرت باندې دوه یقین کوي وپېداه شروستري باندې دوی یقین کوي اولائک داغه کسان چې موصوف دي په دې صفاتو علاه دم ربہم او بیان باندې دي د خپل لب دو طرفه و اولائک هم مفلحون او داغه کسان چې موصوف دي په دې صفاتو خاص دوی دی کامیاب خاص دوی دی کامیاب ان اللذین کفارون یقیناً اگه کسان چه کفر کرده پا زد سارا سواهن علیهم برابر دا پا دوی باندی آن زرطا هم عملم تنظروم کتاو یرو دوی لرا کتاو نه یرو دوی ایمان نراری ختم الله علا قلوبیم مور لگولد الله دو دوی پا زرون باندی پا سبب دو عمل دی دوی دوی انکار کو اعراض کو جدار کو مولا گول دا اللہ پا زرون و دوی سبب د عمل دو دوی وعلا سمعیم پا زیون و دو غب حوری دو دوی باندی وعلا اب ساریم او دوی پا سرگو بانی پردی دی دا نپوی دو دا اللہ دی کتاب تعامی عن آیت اللہ پردی لگ دلی و عذاب العظیم او دوی لده عذاب لوی پنزو صفات د مومن حکم د دنیا دا آخرت ابیاځه آب اتنه کې ذکر د کفار حکم د دنیا او آخرت ذکر شو واه پر الله وال را سلوری سي اولي کې مسله توحید او دا اولي څه کې دری باب باب اول کې شلا ایتنا په ذکر د فرق ثلاثه او کې دري مؤمنانو ذکر مفتی و حکم د دنیا او د اخرت او اوصاف خمسه بیا د کفارو ذکر په دوا ایتونو کې حکم د دنیا ذکر شو دارنګه حکم د دا اخرت ولهم عذاب عظیم اوس دو مین الناس نورستو ذکر کوي د منافقینو او لس خباستنا د منافقو یوا د منافق که یو خواست داده چه داغو زروع او جبه کی اتفاق مشتده من يقول آمنا بالله و باليوم وما هم بمومنین یو دم خواست یخادرون الله واللزین آمنون تگی کئی مخادع تد دې ټګي گئی الله سره مؤمن سره ټګي گئی درهم خباثت په قلوب امراض زړه کې نفاق دې بيماري د مریض دې منافقته څلورم خباثت بما کانو یکزبون وینا کارون عرضو ده دروغ دي پنځم خباثت لا تُصْدِفُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ کته و توای فساد مکو کئ فساد ا فساد ته اصلاح وای شپو خباست ا قالوا أنو منكم مؤمنان ہوتا بدر دوائی صفی ہوائی بل خباست خاصرا حاملا وئی ویزا الکل ذین آمنو قالو آمنا ویزا خلوا الی شاہدین قالو اننا معکم و ام خباست نم اتم انما نحنو مستاجون مؤمنانو پوری 2 کې کوي نهم اولائک الذین اشتروا الذلاله بالهدى ذلالت او هدايت کې ذلالت غره به بدبخو لسم و ما کانوا چری بن وی دی هدايت مونږن لس پليتای د منافقو د کافر ذکر لګوړو اوب منافقو ډیر پليتای ګن کې ډیر دی حدیث دې بیا دو مثالونه یو مثال ما سالوهم او دو مثال او کسایيب دي د مؤمنانو پنځنه صفات د حکمنا د دنیا او د اخر د کافر و ذکر دو آیتونه کې حکم د دنیا و او د او ادم منافقین ول سباستنا بیا دو مثالونه او من مَنْ يَقُولُوَا مَنَّا بِاللَّهِ وَبِلْيَوْمِ الْآخِرَ وَبَعَجِي دَ خَلْقُنَا عَسُّوْقِ دِ وَبَعَجِي مُنْغَا إِمَان رَوْدَ لِي بَاللَّهِ وَبَرُوَزْ دَ آخِرَةً وَمَا هُمْ بِي مُؤْمِنِينَ لَا وَحَالْ دَا لَيَ جَ نِدِي دُوِي مُؤْمِنَانَ اَغِي وَي مُنْغَا إِمَان ر ایمان د پال شرط ایمان د پال شرط تصدیق قلبی اقرار لسانی و خدا تصدیق قلبی نه ساقط کیږي ایمان لسانی کله کله ساقط تمشي لکم مکرها مجبورا چاڑا اغه اقرار به لسانی نشو کولای لیکن د زړه تصدیق یو حد کې نه ساقط کیږي هیڅ حال کې اغلی منافق با د زرونه نه وایې چې په جمع خرج کړي مڅه د وایې نشادو انک ال رسول الله شهادت وای کوم او زید کې لږه اشکار ده اوله ایمانیا څه ته پاره د یواجی ایمان بالله ایمان بالیوم الاخر کو کافی نه ایمان بالملائک ایمان بالکتب ایمان بالرسل ایمان بقدر خیره و شره من الله تعالی د کور ضروری دی دلتو خود دو ذکر شو آمنا باللہ و بالیوم الاخیر پا زیدو خود نا دا بالله اول یوم آخر آخر منسک در کور رالو بالرسل امرالو بالکتب امرالو ابیت تقدیر ہم را لاؤ در طول را لاؤ نو دی وجنا زمان شیخ القرآن رحمه اللہ اگر معنی کئی آمنا باللہ و بالیوم الاخیر واج دی ایمان راوڑے دی اصول دی ایمان خلووائی زمان جید ایمان پو اصول بانی مکمل ایمان دی ایمان اصول چی دی اللہ مانل ملائک مانل کتابون ایمانل رسول مانل تقدیر بانی ایمان دارنگی باس بادل موت نوائی دی منگی ایمان روڑے اصول دی ایمان خوالا وائی واما هم بی او حال داده چند دی مومینان دا زرن نوائی دیم خباستا يُخَادِعُونَ اللّٰهَ دوي ټایګه کوي الله سره نو دا يخادعون باب مفاعلہ باب مفالۃ کې شرکت دی جانبې نو وی پافهل کې زاربا زید عمرن زید عمر سره جگړو کړو نو عمر زید سره جگړو کړو شرکت دا جانبې دی پافهل کې يخادعون الله هم باب مفاعلہ نخ... نو تخ تیل کوي دی الله سره نو الله تخ کوي دی سره نو الله ګټګي نه کوي دا باب مفاعلہ کلا کلا قاعده دا, دا مز کلا بیمار مجرد بل مستعمل وی یخادعون باب مفاعلہ پماره یخدعون دے یخدعون الله والذین آمنو دوی تخ کوي الله سره بیا سوال داشی تګي خو هغه چا سره کې دي شي چا پوئګينا خبر ني نو رب العزت سره دوی تګي سم یا غره نا یو خادعون الله یا الله فی الظالمین دوی تګي کوي الله سره په خپل خیال کې خیال دار څه کړي تګي وکړو دوی خیال داري د بس وختو دو دوی خیال دارے چگڑی مونگا ٹگی اکڑو حالانکہ رب سرا ٹگی سو کولی نیشی خو دوی بدبخصو خیال اخپل زین کے دارے یف دعون اللہ فی زامیم دوی ٹگی کئی اللہ سرا پخپل زام کی دو دوی زام دا سیدے زام فاسد ام ام یقاجعون الله دوی ټکی کای الله سره په خپل ځان کې دا ځمنه ری چند سری نه مزول قضا شوی دی روزه قضا شوی دی نو د روزي متعلق نس قرانی دی یوسری نه روزي قضا شي او بواسط کوي مان لا شین قضا شوی دی او امام محمد علی رحمته دیا څونو کړه د مزد پر اوجه باندې ځکه مسائل یې تیار څو کې ان امام محمد علی رحمت فرمایي چونکو مزد او اوجه کې مزد ډیر اهم شی رې نو رب دې زتا فدیه را لګل د پاره د روزي ممکن اره فدیہ ادا کړی شي نماز به الله پاک معاف کی فدیہ واغري کې دي شي یقیني خبر نه ده الله پیغمبر نه ویري امام محمد عليه رحمت قول ده فقط او كون شي فدیه نو ثواب وو شي زاد ثواب وو مسائل قیاسیو کې ان شاء الله نه ویلیکي امام محمد وکيدي شي ان شاء الله الله ده موز فیدیا قبول کی که <تصفح> فیدیای ونشوها نو تطوع بشی نفل بشی خیرات بشی نو ده موز سیر غانم دی لگه سنگ دروجی او موزونه بیا پینزنه دی شپاک موزونه دی ویتر مستقل موز ده کی نو <تصفح> شپاک موزونه اول موز مافکی گینا پو لار بکئی پناستاوکا نشکولے پناستا نا پو سملاستاوکا پو سملاستا نا نبیا پا اشارہوکا اشارہ مطلب ادا نا چو پروزو بانی اشارہوکی نا یا پا سرگ اشارہوکی اشارہ مطلب ادا لوگو انسر کتک رکوتا الگدیر کتک سجدیتا دا اشارہ دا نوکا پدیہم نشکیرے اشارہم نشکولے سر اڑا نو دا عفوا دا موز عفوا دا دی نمخ موز نو دا عفوا شوی نو موز نو روجی دا روجی فیدیا ورکا یو انسان مرشی ونیم سر غانم و دا یو نیم سر غانم مستقل یو سدیل ورکا چاو دو وقت دوڑای کی گی نو دی چوانای ورکای ولکا چوانای بانی خویو پیاره چای نکی گی چای پدری روپای ورکای دو روپای پیاره ورکای انته په دې ځوانه سره سره هغه څنګه ډوړې نشته دوی واه واه له صابون ته کپڑے نشته به وینځي داغه کپڑا والا اخلي کنه ته ولا صابون ور کوي هغه څنګه ډوړې نشته او دوی صابون واغلي نو ډوړې ضرورت ده هغه کنه دغه صابون ضرورت ده نو مسله دا ده هغه فدیه ادا ک یو نیم د موزه په اړه مې ورنيم سر غانم د پوره پوره یو فدیه ور کار یا یو کس راځو فدیه ور کار درې سلور ور کار په دا مات مراله وره چې چوانې ور یا یو فدیه او بل فدیه نیم ور دا سمو کو پوره پوره فدیه ادا کا رب رضت تا او بيو زمکي کار نه کوي موځنه نه روزي نه وصيت نه ادمال د درمي هيسي تميز بس درځي یو پیټي صابون واخلي یو پیټي نو سملیان نه سوی او یو وای ما دا مال قلیلا غرور جو وی اړه وای ذا مال قلیلا 파ربکه ذا لک مال پو خدای کثیره فر دیر لوی ټاګای باندې ما قبض کړی او بیا ما تا دروخه لرا نغب الو ذا مال قلیلا 포 خدای قسیرا ما تا در بخلرا نوبل وئ دا مال قلیلا 포 خدای قسیرا ما تا در بخلرا نكون هي پاله چين راو جه پرده مال ته بخي وژوي اختل كون ز شيرا واغ نويبا گنا ما خام خوچ روزي اوسادل ما خام وئ کوم زن روزي ما دي براشي كون نقصان نه راو زي نمبر وئ د چاده الټي غوي نه استا كون و ز شي نه راو دي او پرده مال تویشی پرده مال ما قبض کرده و ما تازه در بخره ویوز ده سر رو پو نه دو سو شوی دو سو سو شوی سرور سو بل قبض که ناته سو شوی ناته قبض که نشپار لسو شوی بس پده باندی او طول مدن روجی عفو شوی بس سر کارو شو ولکن دا چرتشتی ده دیس سبوتشتی خپل تاګی کړي الله زړه فی ذامین خپل ګمال دا چې الله سره تاګی دی وکړو دا درته چاو خوده لري وا چې په ویزیه تاګی دماشمو چکه रुपای وا چې بیوزل بیا واچو بیا واچو سل زله اخر کې تپوس غنماشمو دایو دا रुपای لا دی وینا د اصل شو نو په دې سل کیږي نو یو بله طریقو کوي ګره جماعت کې ایمان سره عرم و چې شل سره دانی بوار کم دو نو سلویخ کوری نو دمرا من دانی شوی سلویخ من دانی شوی یو من نواخل استاز الور که جدارت تا قبض ما تا تا در بخیر ری بیا ویتا مات راو بخوا زو بیا تا تا بخم تاو بیا ما تا بخی سلویخ بیا استاز ویدام من جی پا سلویخ تا منو کې قبول کا دی با قبلی پا سلوی ختمانو که دی نا قبلی دیو داوی یو من دی قبل کردی سلوی خمانو شو اللہ که پا خپل پا من و پا نه خمانو پوئی گی نا اللہ پا دی نا پوئی گی تاکی کئی مخادع خلق تا مسلح کو چخلق مدونو نا قضا کئی آچه قضا کئی نا صحی خدیع دی ورد خبر پتا کم بوج دی چکا گی وائی سمه خبره دا روجي دي نه کړيو سره که څو ځنګ روجي کړل دي نو قضا ديو کې په زندګي کې اګه قضا نه لیکړې نو وشد ديو کې مان لس دو درې لس مزنت روجي قضا شوي دي فديہ ادا کړي وارثان داغه مال درې مې سین فديہ ادا کړي یوني سرغانه ما تر کې وباني سره کوي ته الله دې ټکی کوي الله سره حادثه واي او ګوره چې اسقات نه منی نه نه اسقات مونږ مانو خدای هیلہ اسقات چل دا اسقات مونږ مانو په دې رب العزت روجي ساقط کوي نو قران حکم دې بلې مسالې ګړې شروع شد فدیه تن طعام مسكين قران لیکن دا چلو هیلہ بانه دا نه دا شریف دیا دا کا او دایو از موږ نه فتاوی رشیدیا اغه ذکر کئ دا نشته ده فداوی دار العلوم دیوبند یوسل اشپاک او یاین ذکر کئ دانش ته دارغه مولا مفتی محمد شفیع رحمت الله اغه ذکر کئ دانش ته نور فقاه ذکر کئ دانش ته هیچ چا دا قولی ندکره ها دا فقاو یو قول <سؤال> بازی فقاو لکا ذکر نو دا وجود و زمنگ پا زمانه کې دا وجود دا ویشتی هم نا اغی چکو ما تریخه ذکر کره بازی فقاو لیکن اغی سنم سا دلیلی نیشتی لیکن دا غی وجود ام چرده نیشتی ده یو خادون دارنګه ټول مزونه قزا کا رمضان اخري قزا عمري او کا درګه تا بس د مزونه فارغ شوه و بدبخت ولډه کی الله سره یو <تصفح> قادعون الله دې ټکی کی الله سره الله سره ټکی کوي سي زميم يا عبارت حضرت مضاف سره یو قادعون رسول الله د ټاکې کوي پیغمبر د الله سره او مخادعت د پیغمبر مخادعت معنه او اطاعت پیغمبر ته د الله را یوبایو الله چا چلا سیوا پیغمبر سره کړی و الله و ان ما یوبایو الله پیغمبر سره الله سیوا الله سره یحادیعنا رسول الله تګی کوي پیغمبر د الله سره ولذین امنو او مؤمنانو سره مؤمنانو سره تګی کوي پوه کې ابوا چوي دا خالص پېمه قرض کړه ابو کې ابو مې نه راځول هغه له ډکې له ابونا ابیا غواول شي شي پوه کې ابو نه راځول ابو کې پېوا جوړي تګی کوي مؤمن سره ته وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ او دوی ټګین کوي مګر خپل ځانونو ساره الله سره مؤمن سره ټګي دا ګورې ځان سره ده بختہ ځان دې تباہ کړو وَمَا يَشْعُرُونَ دوینه بوېږي شعور او پسارو کیوي لکه منافق دمرخب شهره چې رب عزت فرمای د غوارغه علم منتن او شعور وکړو فی قلوب مراد پر زلون د دوی کې د مراد پر زلون د دوی کې د منافق همیشه پښک کړي شاش پاج پینځوای کې شپق وای نن نن د پینځو وایې شپق وای فی قلوب مراد یا فی قلوب پزړونو د دوی کې د نیفاک زړه منافقت دی فې قلوب مراض پزړون پزړونو د دوی کې د غم مراض غم پزړه کې آر و غم پرود دی د ظاهري بيمارو د پاره اسباب وی چاغه اسباب وجباني د انسان جسم باندې بيماري راځي لکه یو سبب در ظایری بیماری در پارا ضعف می دیو انسان میده کمزوری در او دی سخ سخ سخ سزون او کورو ناغ سخ شیع ازمی او دل تا در میده کار نکی کمزوری شوی در ضعیف شوی انسان ناجوری شی ضعف و وجبانی ناجوری کی, کی یا دویم سبب در ظایری بیماری در پردابی انخلات گردون مختلف سزن اخری مختلف سزن سزن دا سوی چه اغذر حزمیگی سزن سزن دا سوی چه پکلار حزمیگی لکه غوخ رجا غوخ پکلار حزمیگی رجا اغذر حزمیگی نو کمشه زر حضم شوی ده نو آغا تقاضا کئی ده اخراجو آغا فضلا کل خارج کئی ده گواری آغا کمشه چه زر نده حضم شوی نو آغا خارج کئی گی نه نو دل تا ده سڑی درد چی ده بیماری راله د وجه ده انخلاط نه گردون ده شوی ده او ده بیماره دیره دی اگه وجده چه زمون خوراکونه که انخلاق بیرده دی. لس قسمه تو زونه دی یا زاری بیماری پدی رازی پا سبب د کسرتو خوراکر دیره شویده چه سهارو سهار اتبا جی چهو تکینی اراده دایی چه بس دغا ناشتا چده دا بس داد زمان ده جن آخری ناشتا ده اشکره که زو پریدم نه وی بیا سپت لگی نو دی ارم شی اغا آتا بجی شروع شی نو چی اغا اوس کرو نو او سوائی لس بجی ری یو نو بیا دی شروع بی نو چی لس ختم شي بیا میز که ملمه بجی شی ملمه را کرده نو سر بسکوٹ دی میچه دا حلوالا نو چی بیا لگ وقت تیر شی نو دو لس نو بیا دو باجی نو بیا وائی او سو دانو باجی دی دانی قری او بیان پدی لارک لاروانی خلووائی پلی جب کیا جولی دانی جب کیا جولی پوشوی شکر دا چه پلی خوب کې خوراک نه او جب بیان ما خام نو ټول روز دا گا خوراکی کس بیا تا بیان وائی اوہ اوہ زمان پدی زڑا نو دا تیاره برنی چطا ماشین لده دمه ور کرده تو بس دا واسی لکا لده دمه ماشین لده ور خود چه سازم خوکی کنه اغا میده د دا ازمور که تو برن دانی دخش دا ور خلاص کرده عجیبه میده دیده دا, دی دا, دا میده بسه کارو که کسرت دا کسرت پا سبب باندی دا خراکی انسان ناجوڑه که دا واسی د روحانی امراض و دا پارا اسباب وی یو سبب وو ضعف دی قران دې ویلي علم کړه دې نو زده کې کله د پرویز کتاب دی او کله د قاجانی رساله ده او کله د شیګانو رساله ده نو کم از کم تا به قران ویلو علم به دې زده کړه نو بیا د باطل پروسو رساله بکاتلې دفاعی در سر نشته او اوزان کې سوزونه منډي سوچونه فکرونه کوي مخ کې دفاعي طاقت ځان کې پیدا کوي قران علم ازکا حديث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ازکا سجدا کړې نیلي رساله ګوري فلاني رساله ده د پروازې رساله ده د فلاني رساله ده د دلته په خپل استا دفاعي طاقت نشته ناجوړه بشي وایره فلاني هغه رساله مضمون وای اثر کړي اثر ذکر کړي شتا څنګه دفاع طاقت دینشته علم دې نه کړي از باطل پرستو کتابونو سباږيږي نو روح ما جوړ شي روحانی بيماري رااله دکي پرويزیت اثر وکړي انکار حدیث دکي دشیاتو بس اثر وکړو دکي رفض اثر وکړو زکي دفاع طاقت دینو علمي کمزوروي روحینا جوړ شو یا په بیماری راتلا چې په سبب د کثرت د د دوستانه هر چا سره راځي بورډری سره د د دوستانه چرسی د د دوست دی رافیزي د دوست دی تبلیغی د دوست دی موحد د دوست دی چرسی بانګی د دوست دی او د مان سره د د تعلق دی هر چا سره تعلق دې اوس مهربان استا دیندار او خلق سره تعلق پکارو کله دین کار کوي که تبلیغ کوي قران کوي دا دیندار او خلق سره استا تعلق پکارو نو ته ولاګار چا سره تعلق جوړو اوس دته ته زی وعده وې نو دمانو کا کارا غره اگر دا میرا که اوس خفقو مې ښاړم یې نو دې خپګی کې ملمدنو د دوستانه د خراب شوې لګنه هر چا سره تړاو دی لړوله کې مانس سره تړاو کو داریه او سره تړاو شیاو سره تړاو کو او دې هی هی شي خو شوي دې هی دې چا ته نشي ویلې دا هغه چا کو لري دنه تقوړېس نشي ویلې خو خطا کړې خو دهی ده هی ده هر چه هر سکه خوش آره او ری ده چه مجلس یاو سه وقت ده ره بدبخت ده روح ده ناجورو شو هر چه سر تعلق ما ساتا دیندار سر تعلق ساتا چه دیندار سر تعلق وی نو دیندار ساپ و بیدینه نو مجبوره کئی دیندار در تا دین کئی نو بیدین سر تعلق نشته دوستانه ده نشته نو که خبکیگ نو خلاه ده زلو ولو شی ره اس دا کثرت د دوستانی دا ان تای نقصان ده د سری زړه نه جوړی کی بیماری راځي د منافقته کثرت فی قلوب المرض پزړونو دلو د دوی کې د مرض فزادهم الله مرضانو نو زیات بکړي الله دوی مرض الله به دوی الله خو مرض د چا نه مطلب دا زیات چې رشي سرګن شي فضا د اللهزانانه سرګن به کې الله مرض تا د کلک مومن دی او پهې نه ګنو نه سوخت پس به الله پا باکار غم غ لیک ل انتظه چې د مناف خپته بولږي فضا د هم الله م یا ذا بدعایدہ فی قلوب مرذو پزړونو د دوی کې دا مرذو فزادهم الله مرذان الہذی زیادت کی د منافقان مرذو الہذی د زړه ول رسول کی زړه دی الله ول کی منافق د بې ایمان فزادهم الله مرذان زیاد دیکی اللہ دو دیماراز اللہ دو منافق زڑو شلو وَلَهُمَا زَابُنَا لِمَا او دو دو پار دو عذاب در درسان که بی ما کانو با دو سبب دا کان فیر ناقص یک زیبون مزاری با داخل شوی ده مانا دو استمرار دا بی ما کانو په سبب د هغه چې دوی وو درو جان دروغ بيوي درو بيکول کارونه د دروغو وینا د دروغ جان استمرار وایزا قیل لهم لا تصديف فی الارض قالا جوی لشو دویتا فساد مکوې پوز مکرکه فساد مکوې سن فسادو د کلی کې اصلاح شوی دا دا توحید او سنت بیان شوی دا فساد مکو میرا بان چی بیداتی بیراو لی ابیا ابی دا بیدات عام کی مکو دا کر انما نحنو مسلحون نوائدوی منگ یو اصلاح کون کی منگ خود مسلحینو جماعت یو کالا منگ اصلاح کون منگ چاپسی منگ دا طول علماء قدر کون کالو انما نحنو مصلحون لن واحدی منگیو اصلاح کونکی اللہ سوائی علا حرف تنبیح ان حرفو مشابہ بالفین دپارا دا تحقیقو همو زمیر فصلو المفسدون جملہ اسمیان او معرف کو علی الا ان هم هم المفسدون خبردار یقینا دوی الباتا دوی دی مفسدان فساد کوینندم دغه بېمان دي دې صلاح وکړی ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه کویږي وایزا قیل لهم امنوا کما امن الناس او کلا چوی له شذویتا ایمان را لږه څنګه چې ماناوړې صحابه او ناس الفلام دعاده دې صحابه چې څنګه ماناوړې دا څه مان راړي دا صحابه ایمان مجموعي معیار دي صحابه کلي ایمان کار کوي وایدا قیل لهم امنو کما امن الناس یا من الناس نو مراد عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ جے اگر آنے رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زیماندارم کلمه وام خو زما متارق زما رقم نامخ کې د پوزوګه جز زنګ سره نبی اسلام هغه ته وی کعبد بن اسلام има تاج قسم سره وی ډیر بهتر د پلازمون سیدو وی کاغی ماندار په ما بنی ودا کیدې نشي عبد الله سلام السلام رضی اللہ عنہ راغه کلمه یو وی شرر دې دې نه کار سره دې پلا دې نه کارو یک دم باندې خبر بدل کړ ایمان اړه لګ څنګه چې مان را وړل عبد الله ابن السلام قال